Новонавернені індивідууми воліють не сперечатися, відбувають презентацію до кінця, згортають журнали в трубочку і трохи нервово підтюбцем рятуються від психопатки. У цей же час у крамниці на протилежному боці вулиці мене таврують бандерівкою, радять поїжджати в западну і відмовляються обслуговувати – Після короткого і яскравого скандалу я виходжу на двір, довго стою і дивлюся на гігантську жовту неонову макаронну на залізному патеку, відому на цілий світ емблему Макдональдсу букву М, що в мене на очах перетворюється на вавилонську вежу. Ось люди під нею, вони йдуть, йдуть, і в кожного з них кишені повні історій. Ось ярко ми підлогу, за склом, і п'є їхні історії. Аж по ньому видно фізичну насолоду від того питва. Ось я стою і дивлюся на все те, і раптом стається щось незрозуміле. Всі зупиняються і починають задихатися, е давлячись своїми блідими язиками, неспроможні більше нічого сказати. Настрашена цим... Ведовищем я перетинаю вулицю на червоне світло і купую у Макдональдсі ще одну каву. Ярко киває мені і посміхається, я дивлюся на нього і хочу плакати. Ярко глухий, тому захищений, а його мова кликоче всередині, продовжуючи бурхливу реакцію, незалежно від зовнішніх подразників. Не пришвидшують її жодні каталізатори, не сповільнюють чужорідні інгібітори. Горопашні мухи не падають в тонку субстанцію і конвульсивно не бабляються в ній, тому Яркова внутрішня мова чиста. Чужу мову він читає, як хмарки легкої пари, які витворяють людські вуста, хмарки різнокольорові, кожна зі своїм власним запахом. А Яркової мови не краде ніхто. Мовне питання вирішилося для нього Давно і радикально він максимально незалежний, настільки незалежний, що може дозволити собі розкіш співпереживання, приносить мені дві додаткові паперові палички цукру. Я люблю солодку каву, інколи навіть дуже солодку, але хоч ти мене вбий, не можу зрозуміти, як про це здогадався Ярко. Все-таки ці глухоні ммі – страшенні інтуїти. Ярко сміється, дивлячись у мої квадратні відподиву очі. Вихоплює з кишені ручку і пише, що швидко-швидко на серветці виявляється, він ще й шульга. Пише мені якісь компліменти химерним почерком. Пише, що знає адресу, за якою я живу, і години, коли я тут буваю, Нажахана я дивлюся, на ярка, не відводячи очей, здається, ми обоє чекали цього моменту. Я, щоб мені підсолили гірку образу в такий неймовірний спосіб, він, щоб сказати усе, що лише можна сказати в той короткий проміжок часу, поки його не бачить суворий начальник зміни. Але як можна показати жестами, що все світ починається тут, а закінчується отут? при цьому малюючи пальцем чудернацькі фігури на поверхні дерев'яного столу і не виходячи за її межі, що серце всупереч усім законам котиться по цілому тілі, як казкове яблуко по тарелі, як дерзирований ведмедик на велосипеді по цирковій арені, і його вже не можна спинити. Воно розривається на тисячі маленьких сердець і запливає у пучки пальців, якими ярко, так вправно і безпорадно намагається щось сказати. Під жовтою стелею Макдональдсу збираються суворі хмари. Вони затуляють численні маленькі сонця із матового скла, і я поспішаю встати, поки не вибухнула гроза. Стискаю яркову руку, трохи вище зап'яся, посміхаюся і виходжу зі своїм солодким-солодким лате. Він дивиться мені у слід, сердито примружившись, але по-справжньому сердиться собі не дозволяє. Ярко може дуже сердитися, коли зранку в нього на плиту витікає кава із джезве. Варто лише на секунду відвернутися, коли пропадає вода в крані, щойно він збереться поголитися, коли вдома закінчується хліб, а на дворі дощ і пітьма, коли він везе...